Cerere în căsătorie Interpretează George Constantin Virgilu Gășanu Virginia Mirea Ivan Vasilevic! Scopule! Bă, bă. Nu știi cât sunt de bucuros drăguță! Așa da, sunt surpriză zic și eu! Bă, bă. Dar cum o mai duci? Mulțumesc de întrebare! Dar da, da, da, da, cum o mai duci? <sus> ginișor îngerașile. Mă închin dumneitale și așa mai departe. Da. Poftin, poftin, poftin. Stai jos, stai da, jos. Da, -a, -a, nu da, să știi că noi i frumos să uiți vecinii. Dar da, ce te-ai îmbrăcat așa de gale, da, drăguță? Frac, mănuș și tot inchisul. Da. Mă, cum va pleci undeva? Nu, a? nu, nu, nu, stupra, nu Stemba, Stemba, Stemba, eu am venit numai, uh, numai până la dumneavoastră. Atunci de ce te-ai pus în frac, drăguță? A, m -a, m -a. Parcă îi face vizite de anul nou. Vreau să, să vezi, mea despre ce-i vorba. Da. Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. Oh. <laughs> Iartă-mă, da, oh. sunt oh. ca am Stai, stai, stai, stai, stai mai bine, n-ai să beau puțină apă, dacă nu te supăr. Pe pomenești da. că a venit să-mi ceară bani. Da, no, nu dau, ah. nu dau. Da, ah. despre ce este vorba drăguță? Vezi, mea ta, adică cum, sunt strajnic de tulburat, Așa. după cum poți vedea și mea uh, uh, Și, uh, da, pe scurt! Nu mai Dumneavoastră, mă poți ajuta? Oh, dar nu mai înțeleg asa, da, cumule, dar da, spune-a da. date, despre da. de ce Uite, în data, numai decât. Ei da. spune. Să sa mai babă. sa va mai... zis. Uite, e, uite, ce -i. am venit să cer mâna Natalie Stepanovna. Fica Dumitare! Puișorule! Ivan Vosilevici! Ia, ia, ia, ia mai spune o dată! A, a, a, a, amonarea, sau Drăguțule! Eu, nu, nu, nu. Drăguțule tare bucuros! Da. Și așa mai departe! Uite, uite, uite, tocmai de aceea și eu! Uite! De când îmi doream eu asta? Era dorința mea din totdeauna. Da? De când te știu, mi-ai fost drag în ce parcă ai fi fost copilul meu. De vă Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe. Și nici nu-ți închipui cât am dorit-o. Uite, acum mă duc să o și de Da, da, da, este pare uite, uite, ce crezi? Mă mai o da, pe cum simțământul amantul ei. O mândrețe de bărbat ca domnia ta si se nu vrea, dar cred că e indrăgostită rulea si asa mai departe. Uite, mă întorc, mă întorc Acum, mă duc să de natura ta, si a, cu tremuri toate, păcă aș înainte de examen, am și început. să uite, învârși eu, urechile, asta e probabil de emoție apă. apă. De -a -a. Da, nici să nu mă însorbe, nu se poate. Pentru păi, întâi și nu? Am și eu 35 de ani, e o vârstă. E o vârstă, așa cum s-ar zice, e critică. Al doilea, am și eu nevoie de o viață așezată, nu? Așa, mai tehnică, pentru că sunt bolnav. Sunt bolnav de inimă, am într-una palpitație. Poma ce mai am? Ah, îmi sare repede sandara și stă de una grozav de agitat. Și atunci uite, de pildă acum. Uite, tremur aici, muzele. mă Și mi se bate și plapa dreapta. Vai, dumneavoastră. Eu am. Tata mi-a spus să... Dute, vezi că a venit un negustor după niște mari da? Da! Vai, bună ziua Ivan Vasilievici! Bună ziua, stimată Natalia Stefanova! Iartă-mă, iartă-mă! Sunt cu șorțul și în ochii cu știi? Nu nimic, dar... Da, da tocmai curățam niște mazări da? pentru pus au uscat și da. da de ce mai ai mai dat atâta vreme pe la noi? Ei, ce să spune? stai, stai, stai, stai!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 ce, nu văd bine sau te-ai pus la frac? Ei, am Ei, că... frac e, am E, comedie... E, Dar da? nu cumva te duci la bal. Ai, nu, nu. Știi ceva? Da. Parcă te-ai făcut mai frumos. Nu, nu, ai, nu... Hai, spune, vezi, um... spune ce cu eleganța asta domitale! tale. Vezi... Stă... Chiar că mi se pare că sunt mai... Da? <laughs> vezi, <laughs> stima de Natalia Stepanovna, vorba e că eu m-am hotărât să te rog, să te rog să mă asculti. Ă, Firește ca ai să te miri, mm -mm. nu? Și poate că ai să te și super. Da? Însă, Eu, ce Hai. să mă uite cum mai ia cu frig iar între mă ai, Spune, despre ce e vorba? Da, mă, voi silin să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia Zebanovna, Așa. am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mult <cute> încă de când, de când eram eu mic copil. Așa. Răposata mea mătușică și bărbatul ei De la care cum binevoiești și dumneavoastră Să știam moșterii, pământul Au da. avut totdeauna cea mai mare stimă Pentru tatăl dumitale Și pentru răposata dumitale mamă Și afară de asta, pământul meu Cum binevoie să știi și dumneavoastră Se învecinează cu al dumneavoastră Poate că binevoiești să-ți aduci aminte că poiana boilor a? Da. Poiana boilor a mea se mărginește cu mestecănișul dumneavoastră. Asta e, asta e. Iar tama că te nu, nu poți să văd. Ai mă, spus te... poiana boilor a mea. Da. Da. Poiana oare ia Poiana boilor e a noastră, nu a dumitale. Ah, nu, stimată Natalia Stepanovna. A mea e. Ah. Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos o căi adumitare? Nu. Băi, de e... mine, de cum de unde? Stai, stai, stai. Nu, eu, nu. Azi, eu vorbesc. Nu. Eu, eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră asta. și mlaștina arsă. Asta, e asta. A, nu, a, nu, a, nu. Da, aici... Vineți în fire, da. Ivan Vasilievici, de când, mă rog, s-a făcut. Adumitale. Unde de când, cum de când, adică de când, de când de când de când mă țin mințe, tot am asta fost, peia să le se și din axie. Dângvoi să spun că bunica Matoșiki mele a dat un folosință fără termen și fără nicio oplată țărănilor bunicului, tătului Dumitale, fiindcă iau arziște cărămide țăranii bunicului, tătului Dumitale, s-au folosit pe degeaba după amârt timp de vreo 40 de ani și s-au deprins o socotească lor, dar asta nu semn, nu că va să fie or glumești, or vrei să mă necăști. Nu la una, că asta nu mă așteptam. Stă punem pământul de aproape 300 de ani și deodată vidumă și declar că nu-i aloc. Se da ni bunicului, da lui domnitale, cum am avut chiar acum cința, să 6 se spune, o pentru bunica, mătușii și Pe bunica, mătușii și să le facă în schimb o lesnire imediat. Păi, bunicu, pe bunica, mătușii și Da, și să puțin, că nu înțeleg din toate povestea. Eu știu una și pună poia ea pe noastră pe și din câte. ea mea! Poia ea noastră! Poia a noastră și face Nu revenesc la aceea domnitale, eu nu vreau. Nu vreau să dau din cei al nostru! Dar mie, Natalia, nu-mi trebuie poiana! Păi dacă îți face timpare de bâință, eu ți-o dăresc, Iau o și-mi terminăm, poftim, iau! o Da, -a, te cu noi cum te-ai purtat cu niște țigară! Îmi dăruiești mie anum. pământul meu! Iardă-mă! Iardă-mă! Asta mai purtare de bun vecin, noi. Că vrei să știi după mine, asta e corata o Să eu niciodată n-am luat cu șa pământul. Altuia și n-am să dovoi nimeni. Da nimeni! Să mă miliească de așa ceva. Poia la boilor, i-sana. Nu Acum e, e adevărat. Da, a că se dovedesc eu. Da. chiar astăzi te-am îmit și acolo. Da, pe iau de ceavo și gonesc cât colo de nimeni asta. Nice, să acolo. îndreznești. Poia la boi, să îndreznești data da, da, a mea. A mea. Te poftesc să nu răknești. Poți să te înfuri și să răgneşti până noi răguși ah. la dumneata ta da, Apă de n-ar fi palpitaţiile astea îngrozitoare, dacă nu mi am zbâni atât de tare timp, la altfel aș vorbi eu cu dumneata dobişoară, înţelegi că boiana boilor este a mea? Este a noastră! O, ce, ești? Ești? ce? de ce strigați așa? Tata, tata, spune te rog, da. acestui domn... Păișorul, poiana e a noastră. Dar de unde mă rog che sta dumneavoastră? Uh, uh, Dar dumneata, ești doar cu scaun la cap. Așa e Pe bunica a mătu și chimele. A dat peana în folosință vreme mennică săranilor bunicului. Dumitare fără să primească nicio plată pentru asta. Îmi dai voie scumpule, Uite, tomai faptul că dacă țăranii n-au plătit nimic bunicii dumitale și așa mai departe, e fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru poiana asta și așa mai departe. Iar eu îți voi dovedi că poiana e a mea! Drăguțul, dar de, de ce am așa cu răcnetele? Nu dovedești nimic! Eu nu râvnesc la cei dumitale, dar nici n-am de gând să dau din ceea ce e al meu. Uite, ce, ce, Drăguțule, uite, aia. dacă am ajuns aici... Și ai de gând să pui în discuție poiana boilor Și așa mai departe Atunci mai degrabă să știi că eu o tăruiesc ce Dacă Dar De unde ții dumneata dreptul să tăruiesc proprietatea altuia Uite ce e tinere Eu nu prea sunt obișnuit Ca să-mi vorbească cineva pe tonul ăsta <sus> <sus> Și așa mai departe ce... No tinere eu sunt de două ori mai bătrân ca dumneata eu. Și te rog când vorbești cu mine A. Să nu te agiți așa A. Și așa mai e, departe o său, Adică dumneata să s-a chiar atât de prost ca să-ți de mine Adică pământul meu îmi spui al ce ne mai vrea pe deasupra Acum așa să stau nepăsător și să vorbesc cu dumneata omenește? Da, ia stai, abs -a, abs -a, abs -a. ia stai! ea e a noastră și ja, nu dau, Nu o dau, <laughs> dau nicioară! Asta, asta mă vedea, noi am să vă arăt în fața judecații! Ia. Da, da, da, da, da, da. ia stai, ia stai, ia stai, ia stai, Dragă domnule, până n-ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe, <laughs> n decât, ești un... Un Da, un cârciogar! Tot neamul vostru a umbla cu chichițe și cu judecăți. Nu Te rog să faci bunătate, să nu te împace, neamul meu, toți din neamul Lomovilor au fost oameni Și n-a fost unul dintre ei care să fie fost ratășitecate pentru de ca La unche la Dumitale Toți din neamul vostru al Lomovilor au fost niște zmintiți Bunicul Dumitale bea de Iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe Auză, parcă mama Dumitale nu era strâmbă Da, da, au mi s-a pus un inima Apă, apă? Iar dacă... Vrei să știi, ești ah. o viperă, ah. un fățarnic ah. un viper ah, Așa să știi. Mor, abia am Nu te mai prind, că-mi calci ah. praga, ah. Să nu te mai prind. Și dă-ne-l judecată-l! Ah. Ah. Ah. Ducă-să, dracului, ducă-să, canania Nu caragiosă mea, de mai încredere în de cei bune, pocitania. Ce-a pus mâna pe un pământ străin Mai are și curajul să insulte pe alții Așa e. Și tocmai sperietoarea asta Orbețul ăsta să, să mai aibă într zneala, să vină cu o cerere Și așa mai departe Care cerere? Păi cum mă știi? Nu Am venit să te ceară pe tine Să mă ceară Pe mine? Da. Și... De ce nu ai spus-o înainte? E, e, e. De asta să te gisele cu vrăc. Pentru că un carnat, un, un, un zgârciog. Cioara! Te mine! Cheamă înapoi. Adun înapoi. Oh, ah, întorce l Întorce-l camiera. Întorce-l. M-morociți te mine. n n n n n n n n n Am să mă n Am să n Chiamă-l înapoi! Chiamă -l. Chiamă -l. Uite că vine, vine, ah! vine și-așa mai departe! l la dracu să-l ia! O, Dumnezeu! mare pacoste este să fii tatăl unei fete de măritate. Am înjurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară și toate din pricina ta, a ta. Da, Nu a ta! nu mai ta! E, poftim! A ta e, bo, poftim! Uite, eu sunt de bine! Bun, acum vorbește tot cu de-așa! Poftim! Ah. Iartă-ne! Ai, doare, ai, doare. Ivan da? Mai po Știi, ne-am cam aprins așa și... Da. Uh, da. Știi? Uh, da. Mi-am adus acum aminte. Hmm. Uh, Ce-i drept, e drept. Uh, da. Poiana boilor e dumitale, da. Da, ah, tare-mi bate inima poiana mea. Da, mea. da. Poiana ea a zică. Mai, bati, ea. ia, ia. Ia așez, te rog. Ia așez. Uh. Am, am și fost des. nedrepti cu dumneata. Știi, eu adevărat. am făcut-o din principiu. Da. Adică eu nu țin atât la pământ, cât țin la principii. Da, foarte bine, foarte bine. Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi. Da, sigur, că, da. Bunica am atut și mele. Da, sigur. L-a dat sedanul bunicii bunicii tatălui dumneavoastră. gata, ta. gata! Gata, ajunge cu asta! Nu, dar vreau să spun. Nu, gata, gata, ajunge cu asta! Haide, mm. nu știu cu ce să încep. A, încep să te pregătești de vânătoare? Da, stimată Natalia Stepanovna, la Cocoș de mun. Îți imaginezi nenorocirea ce a dat peste mine. Ugh, dai! Așa. Al meu. Așa. Pe care o știi? Nu știu, șchioapă-te! Fai de mine! Trebuie să-și fi scântit piciorul, să-l fi mușcat celălalt câini. Nu știu, nu mă. O, cum câinii nu se mai află oh, oh, oh, Nu, nu, nici nu mai spun de bani. I-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble. Ivan Vasilievici ah. l-ai plătit... Mai scump decât face. Păi tata a dat pentru otcataia al nostru 85 de ruble și otcataia e mult mai bun. Eu am... Otcataia e mai bun ca otcataia? nu nu mai spune. Otcataia al nostru e câine de rasă, cu părul lung, pe când roșcatul dumitale bălțat nu te poți descurca. De unde se trage? Păi e bătrân, și e urât, și e potare, Păi, bă, e... Pătrân, da. păi, bătrân, dar eu nu-l dau pe 5-8 e de, de, de, de, de, de, de dumneavoastră. Păi, -păi când ca o catai, dumneavoastră, găsești că vrei pe păi, mai mult de 25 de numere, de, de, de nici nu face. Ivan Vasilievici! Oh! azi a intrat Ceva duhul contrazicerii în dumneavoastră, așa. Bana, scocești că boilor înapoi la adunitale. Baca, ugadai e mai bun decât o catai, da. știi da? foarte bine că o e de 100 de ori mai bun decât Ce? prostă. Lău îndumitare de un ah, atunci de ce mă mai contradici? mai nu albisare, e adevărat! De, de ce Te așa domișoare, de ce țipi? Ce gata? pot scoate pe oricine din fire mm. să-l asemuiești? Pe o <gătăie> al îndumitare care <gătăie> nu mai pun de pușcat. <gătăie> cu <o gataie gătăie> <albisare> mai iar, un nostru! mai arce unul nu mai pot urma discuția asta a împalpitoasă, a Uite ce Eu te rog să taci, să taci, să până n-ai să recunoști? Că oțcatai e de un sută de ori mai bun ca o gataie al dumitale! Asta mea din partea mea să asta de oțcatai al dumneavoastră poate să-și crape! Șe?! Da, dumitale de o gataie nici măcar are nevoie să crape, fiindcă și-așa e o mordăciune! A, stați! că a, a, a, a, da, da Da Tata! Da, Tata, da. da, da, spune tu sincer! Da. Ah, da. Care din câini ah. e mai bun? cataai al nostru sau ugadai al lui? Nu Otcatai ah. e câinele cel mai bun și așa mai departe. Spune, spune pe conștiința dumneavoastră. nu e mai bun ugadai al meu! Dar liniștește-te, scumpule. Dăm voie. Da. Dă voie, uite ce e. U al domitare are și el calitățile calitățienele. Vezi, vezi, însă vrei să știi drăguțe, cinele acesta are două cusururi. E bătrân și are cleștile. cam scurt. Au și noi, iar am, iar am pățit asta. E stai cu stai cel romf. Trebuie să Binevoș te rog să aduci aminte că. La vânătoarea de la Amarusca. Așa. U alerga ureche la ureche cu razmahaf. Răzmahar câinele, contele Pe când o scatai al dumitale, Rămânea în urmă conversa. A rămas în urmă Fiindcă taful de câine al contelui A dat în el cu caracter A mi-a dat, am dat Că am dat și de ce Toți le alergau pe urmele vulbi. Nu Numai o scatai trebuia ca un berbe. Asta nu e adevărat, uite drăguță Mie s sare Sandra foarte ușor Și tocmai de aceea te-a jucat să lăsăm discuția asta Au dat întrânsul de ciude. Fiindcă toți se uitau cu jeni la un cine bun care nu e al lor, Toți erau invidioși. de inimă. nu, eu nu mai îmi simt picior, eu nu mai pot, nu mai Dar pot. Dar ce fel de vânător ești dumneata Auzi bătăi de inimă! A, nu te ce fel de vânător ești Mai bine ai vâna cum vânează toată lumea dacă să alegi nu numai ca să te amesteci în discuții despre câine altora și așa mai departe. Uite. Mie unul să știi că îmi sare foarte ușor țandăra, așa că e mai bine să pună în capăt acestei discuții. Da. Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar... Un vânător ca lumea. Ia. Ești vânător. De-a face. Păi, după cât mi-a ta ești pe da. tinea ta mergi la vânătoare, numai așa. Ca să te lingușești pe lângă cote și să rămâi tot felul de. -i. Deci, da, ești un intrigant. Eu, intrigant! Ești intrigant! Single! Nu pot să. E zis! Să stați! Uite, vezi să rabla asta de pușcă, <laughs> Să știi că te împușcă pe o potrirică! Nu! Te-ai chiar băgat, e ce? Toată lumea știe că. Oh, bă, ai inimă! Oh, Toată lumea știe că nu poți să-ți atribuite la să te pătea! Aici! Da, de ce tu nu apă, mor, mor. Ce? Doctor, vânător ești supa cu Chemat un doctor! Ești. Vânătoriești! O tristă, îi știm măcar să te ții o ișa! Uite, uite, uite, uite! Uite, uite, uite! Uite! Uite! Uite! Uite! murit? Aer. Oh. Oh. Oh. A murit. Da, <cări> a venit un s venit, doctor! Dar cine spui că a murit? Dumnezeule. Apă! Apă! doctor. bea? Eu te că nu-mi bea. Înseamnă că a murit și așa mai departe. Oh, no. Sunt cel mai nenorocit om din lume! De ce nu mi-am tras un glonte în cap? De ce nu mi-am tăiat până acum beregata? eu te că pare să-mi vie! Bea apă! Bea, bea, bea, așa, bea, bea, bea, bea, drăguțe. Wow. În fața ochilor vă stele. Oh, oh. Unde ma? a soarete, te dar cât mai repede și du-te. <fie> du-te ia Ia consimte și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul. Numai să mă lăsați în pace. Haide, haide rutați vă și lua Trebuie da. Primesc! Sărutați-vă! Ce? Pe, pe cine? Ah, îmi pare foarte bine. Îmi dați voie să mă ridic. mai ah, Dar despre ce vorba? Ah, Natalia Stepanovna. Ah, da, sunt fericit. Și eu. Și eu sunt fericit. O, oh, ah. mi s-a luat o piatră de pe inimă. Totuși, Doamna. totuși. Recunoaște măcar acum că o gadai e mai prost decât tot catai. Mai, mai bun. Nu, e mai prost, Pai, mai e bun. mai prost, mai bun. Gata, Pai. începe fericirea conjugală. Aduce șapare, șapare!